Duálok, duel nebo dialog? Pravidelná rozprava o české politice. Dualo. dualo, duálo, Vážení posluchači, vážené posluchačky e, Slobodného vysílača, e, touto dobou byste měli slyšet e, ze svých reproduktorů e, příjemný a přátelský hlas majitele a vrchního prezidenta tohoto vysílače, pana Borise Koroniho, ale protože pán Boris Koroní má neodkladné povinnosti, tak mě požádal tak jako již několikrát v historii tohoto pořadu Dualog, abych to vzal, jak, tak říkají za něj a e, zastal, zastal to jeho moderovací místo, což mě docela či těší, protože je, jsem původní profesní novinář. Moje jméno je Petr Žantovský, Můj hlas tady z toho pořadu asi znáte, pokud posloucháte častěji a ten, to potěšení je z toho důvodu, že jako novinář jsem si velmi liboval v tom dělat rozhovory s lidmi, se zajímavými lidmi. A najednou jsem byl tak trošku v úzkých, před, a to už je tedy asi sedm let, jak dlouho to děláme s Borisem, kdy najednou jsem byl v pozici spovídaného, což má taky něco do sebe. Člověk se tak nenatře, ale teci jenom to, já, já radši do otázky, než odpovídám. Protože že člověk, který klade otázky, se zpravidla dozví víc, než když má ty pravdy dopředu hotov, hotové. Tak to tolik jenom na můj úvod a na moji omluvu, je, že jsem byl tak jako lehce zaskočen, že mám naskočit do této role, ale, ale je mi v ní docela dobře. Takže, přátelé, dnešní e, dualog se bude jim věnovat samozřejmě jako obvykle událostem v České republice, ovšem samozřejmě s přesájem do našeho nejbližšího sousedství, je, a to je Slovensko. E, myslím si, že mnohé z toho, co tady padne, tak si dokážete i jak si podložit nějakými jmény, nějakými událostmi, které znáte velmi dobře z vašeho prostředí. Takže vás jak si nebudeme asi úplně ničím šokovat a překvapovat. Možná, že spíš pro mnohé z vás to bude takové, takové lehce jedovaté překvapení. Aha, oni v tom Česku mají zrovna takový nepořádek, jako mi možná větší. To, to je taková ta, taková ta lehce škodovýbá radost, když si člověk chce udělat pocit, že, že na, tom, na tom jeho dílku světa je všechno dobrý, anebo skoro dobrý, a někde jinde je to horší. To je taková tradiční psychologická výmluva. Takže k té vás zvu. Já, Petr Žantovský, a též můj host, už vlastně tradiční parťák v tom pozadu Dualog a to je Jan Schneider. Honzo, jí sily tam ozvise. Ahoj! Tak, to bylo velmi stručné. Ty jsi mě varoval před podředem, že budeš odpovídat jedno či dvou slabičně. Já Alo. tě varuju. Já tě varuju, nedělej to, protože já ti to vrátím a bude to vošklivý. Tak, Jan Schneider, toho znáte, vynikající publicista, je bývalý pracovních bezpečnostních soužeb, tudíž znalec bezpečnostního prostředí a obecně české vnitřní politiky, takových znalců tady u nás v Čechách mnoho nemáme. A já jsem rád, Honzo, že se přijal opět moje dnešní pozvání. Ze studia v Banské bystrici místo Borise Koroního vás tedy zve, nebo zdraví, jak e, doufám aspoň, pán Petr Spišiak, který bude zároveň naším technickým a, a vůbec e, provodcem tímto potřadem. A já bych pána Spišiaka také pozdravil a poprosil bych ho rovnou, protože tento pořád je kontaktní, aby rovnou našim posluchačům sdělil je, způsoby, jakým se s námi mohou skontaktovat. A jejich podněty potom vypořádáme v té poslední půl hodince našeho dnešního důvodu. Takže, pan Spišák, jsme tam? Ano, jsme, dobrý večer, prajem, za studia Avanské biznesy. Telefone číslo 048 381 0101 pre mimo slovenských poslucháčov plus 421 email studio zavina slobodnývysielac.sk alebo zelená, albo zelená otázka do studia na webovej stránke slobodnývysielac.sk tak děkuji za tyhle ty identifikace. No a na mě ještě tady leží jedna povinnost, eh, protože, jak vždycky Boris říká, že jsem tím eh, hudebním dramaturgem toho pořadu. Já si myslím, že je to trošku nafouknutý, eh, jak si ta, ta funkce. Eh, prostě jsem ten člověk, co eh, má hodně muziky doma <laughs> v počítači. A, a vybere vždycky nějaké čtyři písničky, aby nám u toho pořadu bylo lépe, aby jsme si mohli i oddechnout. A zároveň jsou to z písničky, které mají nějakou souvislost s tím, o čem se tam celou tu dobu mluví. Takže přátelé, už jsme tady několikrát slyšeli je, takový zvláštní projekt, a, který se jmenuje Aba Jaga, což je projekt, který z části je tvořen lidmi a z části tou umělou inteligencí, na kterou se dnes tak módně nadává a která se, která, ze které je velká obava, že prostě zlikviduje umělecká díla, hudbu a všechno a přehlacuje to tou jsou technologií. My jsme tady s chodou před vysíláním vedli debatu s Honzou a panem Spišekem, jak vlastně tyhle ty písničky vznikají. E, a dospěli jsme k závěru, že prostě máli to nějaký smysluplný text, tak ten text vznikne jako hotové literární dílo, dá se říct, a teď se nasune a naprogramuje do toho, příslušného výrobce umělé inteligence a ta s, tam se zadá žádra nebo něco a ta z toho potom vyfoukne je, nějakou písničku. Takže dneska takového čtyři písničky tohoto druhu e, od projektu Abajaga, uslyšíte. E, už jsme ji tady měli v minulosti v posledních dnech či týdnech jsme se od nich dočkali nových produkcí, nových písniček, dali se to tak nazvat, ale já myslím, že ano, proč ne. A ty jsou, myslím si, i v mnoha ohledech docela aktuální pro naše české a možná i slovenské události. Takže začneme Abou Jagou, a ta první písnička se jmenuje Zlatá Ryba, takže si nechte, nechte si ji chutnat. Dámy a pánové, jsme tady na vlnách svobodného vysíláče z Banské Bystrice s naším podhledem Dualog. Zdraví vás, Petr Žantovský, od mikrofonu. Po Microsoft Teams je přítomen také Jan Schneider a my oba dva vás se pokusíme v následujících necelých dvou hodinách seznámit s určitými novinkami na naší politické společenské scéně. Ale já předem, předem ještě bych Poprosil Hanzu, protože on je muzikant, on je profesionální muzikant, který hrával s významnýma kapelama jako Plastic People a je to znalec jazzu a podobných takových alternativních žánrů. Tak já bych ho požádal teď, já vím, že je to trošku mimo program, ale snad ho rozmluvím, právě jsem varoval, aby nepoužil jedno slabičná slova, tohle už bude nadevštní. Milí Jené, co říkáš ty jako hudebník, klasický hudebník, teď nemyslím ve smyslu stylového, žádrovýho, ale prostě hudebník, který prostě vlastnoručně hraje na nástroj. v tom případě bycí. Co říkáš, dívatí tendenci toho té umělé inteligence vyrábět muziku za člověka? Ano, a to ti asi nestačí, ten. ne, ne, jak letěli ty kosmonauti na ten Mars a teď nevěděli, jestli jim vyjde palivo dolítnout tam a zpátky, nebo jestli se mají vrátit hned, tak zadali ten dotaz do počítače a počítač půl dne šrotí a pak z něj vypadne ano. A ten velitel lodi se hrozně naštve a zadá dodatečný dotaz ano co? A počítač půl hodiny šrotí a vypadne z něj ano pane plukovníku. Takže takhle mimo děčně odpovídat nebudu, mimo běžně, Nejsem, nebyl jsem nikdy profesionální muzikant, pro boha to ne, právě to byla ta, ta finta, že jsme ani nebyli připuštěni k přehrávkám, jo. Ale si dělali v 73., tenkrát to udělali, odhlásili z, země, zaměstnání a když se úspěšně jako vystoupili z těch zaměstnaneckých poměrů, tak jim přišlo, že to bylo zrušeno, <laughs> takže zase nebyli. No pak byly ty zavření a my jsme se pak 76. jsme se hlásili k přehrávkám a to nám vůbec neodpověděli, no, takže jsme byli odsouzený prostě k tomu hrát amatérsky. Ale ono je to, víš, ono je to někdy lepší, protože to je strašná nadprodukce všeho a ty lidi, když se živějí nějakým normálním řemeslem a přijdou mezi normální lidi a pak něco napíšou nebo složejí, tak to podle mě má jako mnohem, ne, no, takhle často to má prostě velmi dobrou přidanou hodnotu, jo. Uh, takže asi takhle. Co se týče tohodle, no já jsem člověče přemýšlel, kolik z toho vlastně, jestli tam je vůbec někdo živý v tomhle jo. Jestli to celý nedělá, nenaspívá, prostě nesloží umělá inteligence, to je možná docela jako zajímavý námět, uh, protože jsem chtěl říct, jako já mám rád, když rokovej zpěvák umí zařvat, jo. A tady ten hlas je fakt dobrý. To jsem ocenil, Není moc z takových dobrých zpíváků, který si to lajsnou, protože ta muzika je prostě poslední desetiletí taková, jako jak bych to řekl, nechci nikoho urazit a je taková přihřátá, prostě to je takový ty dementní šeptačky a oni se bojí do toho pořádně opřít a to uměl třeba ten z garáže, jak on se jmenoval Dukáček. Je, Ducháček, ten uměl zařvat. Maila hlav se samozřejmě jaký uměl zařvat. Já jsem miloval uh, s Enimos uh, Erika Bárdna, protože on jak byl mrňavej, tak teda ten, jeho hlas byl úžasný, byl fantastický. Jo, a bylo pár takových lidí, jejich uh, řev byl prostě skvostný. Tak tohle to mě jako připomnělo ty nejlepší Big Beatový doby. A pak taky, že tam byl trošku jako, jako náznak kytarovýho sola, já si vzpomínám, v těch 60. letech jsme poslouchali, prostě to byly eh, fantastické věci, to bylo plné prostě těch sol, nejenom kytarových, ale hlavně kytarových. Já jsem si, eh, nevím, co se stalo, ale najednou se mi v hlavě rozeznělo Wind Christ Mary. Jestli si vzpomínáš, co je to za skladbu. No Jimi Hendrix. Pamózní no člověk, ale prostě to byly skladby, o kterých se jednou bude učit jo, na, na hudebních učilištích, a, ale bylo to prostě tak nesrovnatelný s ničím a ten zpěv a ta kytara, prostě bylo to mnohem lepší. Tady ta umělá inteligence, ona je vynikající že je vynikající kombinátor ale neudělá asi nic nového. Mě by zajímalo, jestli dokáže vymyslet vtip. Jo. Jo, určitě dokáže, když tam zadáš tak uh, uh, prohrabe jako všechny sbírky vtipů a, a použije něco, prostě, co našla. Ale vymyslet vtip, to je asi něco jiného. Tadle ta muzika je, je pěkná, prostě t, jako vůbec nic proti tomu. Uh, ten text asi musí někdo dodat, já nevím, ty videoklipy, tam to vypadá, že to opravdu hrajou a zpívají oni. Jak ty to nahlížíš? Onzo, já jsem je všechny viděl a asi to není úplně pravda. Samozřejmě markírují pěkně, dokonce i ten člověk s tou kytarou markíruje ta sola velmi dobře. To znamená, jo. že s tou kytarou jako něco umí. Ale e, chybí, tam, e, chybí tam jedna věc, a to jsou šmury, které by je vedly k jakémukoliv zvukovodu. Takže je to celý takový... jako to je všecko už s duchem. E, no dobrá, dobrá, <laughs> nevím, no to je jedno. Ať s tím nezdržujeme, já jsem jenom... Chtěl ale ten bubeník ten názor, tam ne? bubnoval přesně, o co jsem koukal. Jako na těch Mě... bubnech já to poznám, čili mám pocit, že možná to udělala jenom, uměla inteligence tu muziku a že ta kapela to prostě zahrála, jo. A možný, rozhodně, to, možný to je, nelze tomu zdorovat, jo, jako pokrok nezastaví. Viděl ne? jsi dneska ten dnešní fake uh, s tím Halíkem a Minářem, jak tam mají mezi sebou toho uh, ano, ano. ano, Tak to vypadalo jako úplně perfektně a chudák na to naběh, ten minister, na, náměstek ministra školství to rozesali. Já, jak jsem to dostal, jsem si říkal, no to je příliš hezký na to, aby to byla pravda. Jo. On teda mimochodem na to i náš společný kamarád a dlouholetý spolupracovník Standa Novotný, který mi to ráno poslal za čerstva a jako zjevně byl přesvědčen o tom, že je to pravda. Ale to nechme být jako těch, těch různých fejků je hodně mimochodem, té umělé inteligenci a to je prosím poslední zmínka mimo náš program tematický. Já jsem časem je to tak měsíc, dva. Slyšel docela pěknou písničku Jarka Nohavici, která se jmenuje Nový rok a je skutečně o tom, jak přikází Nový rok a Nové hodnoty co nás čeká tohle. A teď to tam někdo přespíval do e, takového rokového způsobu, e, včetně toho frázování, hard a tak dále. toho nadechávání se, vydechávání se. A natočili to, dali to na YouTube. A já jsem nevěděl, o co se jedná, jsem na to dostal typa, tak jsem si to otevřel a první, bo, poslouchám to, a první ohlas hned pod tím obrázkem byl od Jarka. A tam bylo napsáno něco v tom smyslu. No to se vám, kuci, povedlo, to je dobrý. Já jsem to sice myslel trošku folkově, ale tohle je taky dobrý, je to při smyslu. Čili prostě Jarek na to naběh, jak na vidle. Úplně stejně jak standa na ten obrázek obráze Galíka Mináře tak jenom to v tom je nebezpečí, jo? v té umělé inteligenci, protože jak je čím dál lepší a dokonalejší, tak tě ukole e, a jako můžeš se stát velmi snadno manipulovatelným. A v té souvislosti bych si dovolil tématu závěrem e, ocitovat britskou, už dávno nežijící básní v Patovou, e, která v, jednom, v jedné básni napsala dokonalost je strašná. Nemůže mít děti. Já myslím, že to je přesné vyjádření toho, co je dnes AI, ačkoliv to Silvia Pátka, zemřeba v 60. letech nemohla nikdy zažít. Takže pojďme uzavřít tu část. Já bych, když si dovolíš, já bych, omluvám... já to volíš, já bych no. navázal na tohleto, protože mě jeden kamarád, když si na nějaký bezpečnostní konferenci Doběhl, a to bylo jako před 20 lety, jo. A říkal, jak poznáš dezinformaci? A já jsem odpověděl, podobně jako Sylvie Platová, jsem říkal, že přijdeš dokonalá. A ne. druhá věc odpovídá na něco, na co se zeptal Jo. Ne. Ale přesně tohle to je pravda. Prostě my budeme potom do budoucna, co má prostě určitý nedostatky. Ale zase ta umělá inteligence je, když to naprogramuješ, tak tam taky naseká prostě nějaký boty. Jo? Čili tohle to je trošku <coughs> slepá ulička Jako hádat se s umělou inteligencí, jestli umělá inteligence, a ona ti bude prostě oporovat. Až bude říkat, já nejsem umělá inteligence. Já jsem Petr Žantovský. Petře, seš to ty? A je to umělá <coughs> inteligence, jo? Čili... My jsme dneska s manželkou o tom mluvili, prostě po tom fejku a, a bylo jasný, že prostě ten soud, třeba teďka, když mluvíme jako o těch trošku to do ženem, čemu můžeme věřit, je jedna věc, ale co by mělo mít následky pro někoho druhýho je druhá věc, takže před tím soudem nebude možný prostě věřit vůbec žádným video, záznamům. prostě bude asi to vždycky postavený prostě jenom na tom, že tam někdo přijde a osobně tam něco řekne, jo. Ale jak jsem teďka viděl z toho japonského veletrhu, prostě ty umělý ženský, tak už ani bude muset, do toho, ten svědek bude muset strpět píchnutí, aby z něj vytryskla krev. Prostě, že to není robot, jo. Že to ale já myslím, to, že s... i tu krev dokážou časem jako udělat. No ale nebudou vědět, než... kde, víš, nebudou vědět, kde. <laughs> Takže prostě to bude. Jako, tak, je, to, samotváně... je to opravdu tedy jako strašně velký balík, který se na nás žene strašně rychle a úžasně neskutečně rychle se vyvíjí. Jo? Takže tohle to jako je opravdu průšvih. A nebo když... a nebo. Myslíš si, že dokáže robot vypít panáka? Když mu to naprogramuju tak jistě. No, a kam to Kdy... stečet? Podívej, kdyby jsi mě viděl, e, tak ne teď, samozřejmě před prací, ale po práci. Já ho mm. vypiju, když na to přijde, když nějakého najdu doma. Jo. Ty nevíš, s kým mluvíš teď vůbec. A může, myslíš, že Já umí, jsem naprogramovaný. Uměla inteligence robot, že umí dělat ožradýho taky? E, možná jo? Já nevím, že jsem takový. Neví, nic, pojďme <laughs> od toho. Pojďme o toho. Naším dnešním tématem, vážení přátelé, je, je nebo takovým odpalem k tomu tématu je, je minulá sobota v Praze na letné v 15 hodin, kam spolek milion chvilek pro demokracii svolal srocení davu, které mělo e, vyjádřit podporu panu soudruhu generál prezidentovi Petru Pavlovi a zároveň vyjádřit svůj odpor vůči stávající vládní koalici, složené z hnutí Ano, hnutí SPD a strany Motoristé sobě. Ten spolek to avizoval už uh, před uh, někdy 1. února. To bylo na městském náměstí, kde byla ta první demonstrace, a tam pan Minář. Ohásil, že vypisuje jakousi petici na podporu pana prezidenta a že když získá milion podpisů, tak že udělá na strahově nebo na letné, pardon, velkou, velkou demonstraci. Jako trošku o poctivosti těchto, těch všech slov vypovídá, že samozřejmě ten milion nedostal. Nicméně tu demonstraci uspořádal, pořádal, čili to byla jen taková marketingová, řekl bych, vějčka, ale dobrá. Pak také říkal, že tam bude půl milionu lidí. Do médií se nedostala žádná čísla policejní, policie to zřejmě nemonitorovala, já nevím, ale nevím, Žádná jiná čísla než ta, která poskytl opět tenhle ten minář a jeho spolek. A ten tvrdí, že tam bylo 4 milionů lidí. Na tom, na té letné. Já jsem se na to díval a díval jsem se na to i, z, nemyslím osobně z letadla, ale z těch leteckých záběrů. A jak znám realitu našich demonstrací od roku 1988 to docela živě, byl jsem snad na všech, tak podle mě to mohlo být tak z toho 150 tisíc maximálně. Ale Dobrá, tak prostě jako jenom jsme se dozvěděli, že tenhle ten spolek nemluví pravdu, což jsem množství z nás mysleli už i předtím. Nicméně, pojďme, pojďme to zkusit rozvázat, tenhle ten úzel per partes, po částech. A já se budu Honzo ptát tebe na takový úplně triviální věc. Za prvé, co si myslíš, takhle z dálky nahlíženo? že tím pan a anebo kdo vlastně, uh, uspořádáním týhletý trachtace sledoval? No... Neříkej je, ano. Je to... Odvedl prostě nějakou práci, která u něj byla objednána. A tak jako je to... Zatím to není úplný fiasko, ale... Zdá se, že to není úplně ono. Já jenom k těm počtům. Posílal jsem ti videoklip s holcem. Holec ve svém pořadu se strašně řechtá, protože tam pouští Marka Výborného, který říká, že s Babišem to nic neudělalo, přestože tam bylo čtvrt miliardy lidí, jo. Což je opravdu fakt dobrý. Jo? Myslím, že to snad není umělá no, uměl inteligence. To není matematik, jo? to se omlouvá. No, ale takhle to bylo v té vládě, zřejmě. Jo? Že prostě, <laughs> jak se říká, oni lhali, takže ani opak nebyl pravda. <laughs> uh, uh, Zajímavý bylo, že ten uh, dneska ten Dobrovský, tam jsem dostal takový nějaký rozhovor s tím strakatým čestmírem a to říkáno 250 tisíc, možná 230 tisíc, to je fůk, jo, takže on čel takhle dolů a mně to přišlo prostě tenhle ten postup takový jako v tom vtipu, víš, jak tam přijde zaměstnanec do práce v pondělí v 10 a ten šéf na něj říká, no, teď je deset za chvíli, je poledne, zítra, úterý, pak středa, půl týdne pryč a práce stojí prostě, jo. Takže oni takhle jako z těch 250, 230, no a jsou jako už na těch 100, třiceti, který jsou tak jako reální, to jsem slyšel nějaký vodhatop, snad by oni to počítají podle těch mobilů, že jo, taky, kromě, kromě tý, protože ta houšťka, tam byly nějaký pokyny, aby se tam trošku jako roztýlili, aby zaujali větší plochu, což bylo zajímavé. a pak existuje nějaká fotka a já mám pocit, že to je, že byla dokonce v tom právu, Uh, nevím přesně, a tam jsou dva petří nejprvej, jo. Takže oni vzali uh, tu část a posunuli ji, zmenšili a posunuli ji dozadu. Ona skutečně, ta letná tam vypadá, že je hodně dlouhá, jo. Takže to, to je moc uh, pěkný, prostě jsou to takový drobní náznaky z několika stran, že, to, že se to moc nepovedlo. Uh, to je jedna věc, teda ta uh, kvantitativní a ta kvalitativní, na kterou se ptal. no čoveče, já teda se, se tomu opravdu nevěnoval, jo, protože uh, já si myslím, že do, do jistý míry se dopouštíme chyby tím, že o nich vůbec mluvíme, protože to jako uh, negativní reklama je taky reklama. Nicméně, uh, když už to naťuk, uh, tak mluvme o tom uh, věcně, já se totiž domnívám, že tam nebylo vlastně vůbec nic faktického a podnětného, na co by ta vláda mohla reagovat. Jo. Být ve vládě, tak velice pečlivě bych poslouchal opozici a samozřejmě jim vždycky, když tam bude něco rozumného, tak jim vymluvíte z plachet. To je to nejlepší, co může vlastně ta vláda v pozici dělat. Že jo. Když se někdy objeví něco rozumného, tady opravdu, Čověče, to bylo jako pusto a prázdno, prostě tam nebyla ani umělá, ani jiná inteligence. E, tam to bylo postavené prostě na tom stařičkým svěrákovi, který já mám takový pocit, že začíná být mnoha lidem už protivnej, jo. On má takový ten vemlouvavej, takovej ten, e, e, ten moudrej stařiček prostě a furt, ale to samé, teďka se trošku i dokonce namích, protože tam jde o média a když jde o média, tak najednou vidíš, kdo všechno je na to navázané, ale to bys měl spíš říkat ty než já. Já jsem tam neslyšel dohromady nic rozumného okrat, tam nějaká dáma se rozčilovala, že když se šáhne na peníze, tak se najednou je ohrožena nezávislost médií, tak to je přesně jako u těch soudců, ty soudci říkali, že když jim nepřidá ten stát, tak možná nebudou nezávislí, jo, že je ohrožena jejich nezávislost, tak v tomhletom okamžiku prostě já bych měl takovou tu revoluční chutě vyházet všechny do jednoho, jo, prostě když to někdo nedokáže, ne, nedokáže být nezávislý za jakýchkoliv finančních podmínek, tak prostě tam nemá co dělat, jo. Takže to jsou věci, prostě, které ne, spojovat nezávislost s, s financema je podle mě naprostá obrudnost. Takže nevím, ano, odehrálo se něco, lidi tam přijeli, bylo tam podle určitých odhadů někdo říká 50 tisíc Ukrajinců že neuposlechli pokynu a nenechali vlajky doma, takže to opravdu nevypadalo, že to je všechno jenom česká přítomnost. Takže ono pak se dostáváme jako tě, pod, už skoro pod těch 100 tisíc a to ještě sváželi autobusama z celé republiky, takže ta faktická účast byla možná menší než na těch našich demonstracích, jo? takže asi takhle je to zvenku nafouklý, jako ne, ne, nezávislá média tomu věnovala samozřejmě nezávisle eh, předpojatou pozornost, takže to trošku nafoukli, ale možná, že tomu, eh, jako, víš, jak jsem tomu řekl, chvilková kontrarevoluce, Jo, protože oni skutečně vzývají uh, přesně to, proti čemu se demonstrovalo v tom roce 89. oni tady vzývají prostě jedno uh, bolševického rozvědčíka. To, to je naprosto neuvěřitelný. Uh, jako, a neskrývají se tím, jako kdyby řekli, no nic moc, ale dobře, uh, Furce nám zdá být lepší než ten Babiš. Tak bych to brál, že je to názor proti názoru, ale tady je prostě adorace takového člověka, což mi přijde opravdu na palici. A uh, ještě se si tady... Jo, prosím tě. Viděl jsi tu fotku, jak tam ten minář klečí v kostele svatýho Salvátora a kolem něj v půlkruhu jsou nějaký takový uh, zaříkávači, včetně halíka, a dávají mu prostě požehnání Viděl jsi to? No, tak, samozřejmě to je na úrovni, teda teď to nechci srovnávat, nesrovnatelné, ale na úrovni papeže Pia 12. který žehnal nacistickým zbraním před útokem no, na Rusko. Dovolím no. si tady ještě jednu takovou provokaci. Viděl jsi evangelikální pastorku, která se jmenuje Paula White, jak spolu s dalšími pošuky žehnají Donaldu Trumpovi v oválné pracovně, evangelikálové, co do fanatismu, si s těma nejvostřejšíma šejkama opravdu nemají, nebo imámama nemají co vyčítat, jo. A to je tedy něco úžasného. a ještě je tam jeden zajímavý moment, tam jsou takový Uh, viděl jsem dvě fotky, na jední jako mu, mu takhle žehnají ve stoje a pak tam jsou v, v té ovální pracovně a tam je napsáno Bílí evangelikálové, protože na tý předchozí byli nějaký přičmůdlí. jo. <hý> Takže tady se to popravdu jako profiluje, do těch jako nej... to jsou opravdu už bažiny, jo? ze kterých oni čerpají, prostě oni si nevědějí rady. Petr druhá, to komentoval s tím, že jejich deseti miliony a že on uh, prostě ty hlasy potřebuje. Já jsem se uh, jak si ptal Jeffreyho Sechse, který uh, jako si nemyslel, že by na nich příliš byl jaksi myšlenkově nebo ideově závislej, viděl to prostě jako biznis. No je to koňský handlius, ano, je, je možný, že to je biznis, ale rozumíš tyhle ty praktiky zaříkávací, jo, Je vidět, že ten svět se opravdu jak si, jak to říct slušně, kam se obrací, no? No, ty tak výšlo. já bych řekl spíš, bych spíš řekl, že se neustále otáčí do podobných modelů. Já jsem kdysi, nebo někdy v roce 1998, vydal knížku od Nikolase Godrika Klárka, a ta knížka se jmenovala Okultní kořeny nacismu. A pojednávala velmi seriózním historickým způsobem o těch okultních kručenech nacismu, to znamená včetně Heleny Blavacký a nevím, všech těch bundu a všech těch blbostí, které předcházely tomu, tomu vzepětí nacistickému ve 20. a potom 30. letech. A to bylo všechno postaveno na určitý metafyzice. Hmm. A to, co si teď líčo ty, je v podstatě něco podobného. Všechny ty, ty hrádky těch, těch svobodných zednářů a já nevím kde koho dalšího, těch, těch různých příslušníků, různých deep stateů, oni si na to přeci hrajou. Oni jsou ty důležitý, oni jsou ty hlavní a oni jsou ty vyvolení. Já myslím, že to je o pocitu vyvolenosti. Za mě. Tam oni... Říkají, že Donald Trump je pomazán Ježíšem Kristem, aby rozpoutal Armagedon. No tak jako ještě chvíli a opravdu uh, se tam něco stane. Uh, Armagedon. Uh, mimochodem, já jsem tam byl kdysi, to se jmenuje Har Megido, Hora Megido, tam je z jedné strany taková rovina a ze druhé strany taková soutězka. <kým> a my se tam přišli odpoledne a hodí... Bl nekoukli jsme se, dokolika tam je otevřeno, zaplatili jsme jaksi bohatý vstupný a za půl hodiny už nás začali nahánět, jako že konec, že se zavírá. A já jsem řekl prorocké slovo: Tady se jednou něco hrozného stane. No, Armády. <laughs> Ale s tím mimochodem se pojí taková tam jako dobrá znalost s Bible, za, co se z, projevilo za první světové války že tam to hájili Turci a útočili Britové a ten britský velitel Allenby, generál tak na rozdíl od toho Turka znal Bibli a věděl, že za doby Jozueho byla podobná situace a ty obránci si říkali, no Jozue není blbej a nepůjde tou soutěžkou, protože tam prostě, když si na ně počkáme, tak je tam zmasakrujem. Takže tu soutěžku můžem vynechat a otočili své ostříží zraky na tu rovinu a Jozue samozřejmě šel tou soutězkou, jo. A pobyl je a vyhrál. No a ten generál Allen by říkal teprve opakovaný vtipě vtipem a šel tou soutěžkou <laughs> a Turky vyhnali. jo. To je hrozně zajímavý s tím Megidem tam, no. To hodně no. připomíná samozřejmě historii e, vylodění v Normandii, kde e, z služby dali Němcům e, milnou informaci, oni na ní skočili skrze Romela a, a číhali na odporné Američany úplně jindé. Ne, o, tuším, z toho 120 kilometrů jinde. Takže, a teda, jako to jsou dobré, toho jsou dobré historky, které se hodí samozřejmě do jakékoliv geopolitické záležitosti tohoto typu, a já se furt ještě vracím oh. k tomu, k té naší letné, to přece není geopolitická událost, to je taková nějaká kocorkovská variace na, mm, já si pamatuju všechny ty variace předtím děkujeme, odejděte, no. cesta změny, impuls 99, to bylo všechno stejně už Vždycky se někde vyra nějaký zástup neuspokojených politicky ambiciozních jedinců, kteří se pokoušeli vytvořit na to nějaký, ně, nějaký společný kabát stranu hnutí no, Máš lid. pravdu, že to je šmíra. Já jsem na to teda nekoukal, protože jako nejsem od toho placený a šetřím svoji slinivku a další orgány od nějakého přílišného nervového vypětí, ale zaznamenal jsem tam, že tam mluvil teda ten, ten zrzavej minář, pak tam mluvila nějaká ta baba, která mluvila o těch, o tom nezávislost médií, že by mohla by záviset na penězích, nebo že závisí na penězích. Pak tam mluvil ten akademik Pačes, což mě teda překvapilo, protože Petr Drůlák, to bylo hezký v tom komentáři, říkal, že jako nemá nejmenší záminku, myslet si, že to byl špatný vědec, ale jako člověk, občan homopolitikus, že to je tedy jaksi propadák, a, a pak tam byl ten Svěrák, a já nevím, jestli tam byl ještě někdo, jo, já myslím, byli že to byli bylo... Tam tis... ještě, byli tam ještě lidi jako Ivan Trojan a... Ten Trojan, a... jo. No to, jo je, to a... je šmíra. Ten, ten prodavač dronů a spousta takových podobných. Byl, jo, taky. No jasně. A výborná byla rozárka, je, nevím, jak se jmenuje v příjmením. Uh, influencerka je asi 20. A já jsem ji viděl před časem České televizi v pořadu uh, události komentáře týdne. To je no. takový ten nový formát, který zavedl bývalý ředitel souček. A je to o tom, že tam stojí nějaký moderátor, mají nějaký čtyři témata a teď jsou tam nazvaní lidi z různých škamen bývá tam nejčastěji, co já vím, Kocáb, docela často tam bývá ten, no, sakra, režisér, no, pardon, díravavě, no prostě různý lidi, a také tam byla tahle rozárka, mm. jakože za ty mladý, jakože za ten vox populí mladých a Yeah, proti ní seděl Merik Topolánek a on tak laskavě na ní tak hleděl a ona říká ty svoje kraviny a on jí říkal víte rozárko a tak jako jemně, něžně, v, jako Merik to umí, jako tyhle vtíravé věci, to zase je zase pravda. No, a ona se tak strašně naprožila, úplně se v ní jako vzbudilo pravítko v zádech a říká, od kdy si tykáme, a on ji netykal. Jak mě můžete takhle familiárně oslovat o toho se tedy naprosto distancu, Jako předvedla naprosto klasický, hysterický výstup krávy mm. s prominutím, která vůbec neví, co má říkat. No, tak říká ty nesmysly, co jí napadají. A tahle ta rozárka tam také promluvila velice moudře a statečně. Tak je třeba říci, já bych jako tady možná vůbec nejvíc podtrhl to slovo statečnost. Vystoupit na takovýhle protistátní demonstraci vyžaduje jistou statečnost. Nemyslíš si to, Honzo? Hmm, tak myslíš, že to je zadarmo? A no tak to já nevím, ale já když jsem chodil na protistátní demonstrace, tak mě za to nikdo neplatil, pokud no. nepřevádím na nějakou měnu ty rány obuškem, který jsem sl slízl potom na zádech, ale za to mi nikdo nic nedal, to jsem jenom do mě zcela léčil. Když to mně připadá, že e, já, když jsem se něčeho takového zúčastnil, nebo co jsem dělal, tak jsem to pokládal za normální, e, Nějaký třetí odboj nebo něco když jsme o tom mluvili s Petrem Úlem a říká, Hele, Petr říká, já jsem neodbojoval, já jsem prostě žil normálně, jako občas mě zavřeli, no ale co to bylo za odboj? A navíc, aby mě tam jako o tom odboji dosvědčoval nějaký bývalý slazácký funkcionář, žáček, jo? No, tak to bych se opravdu musel poblít, jo? takže Uh, já si myslím právě, víš, že uh, tohle z naší strany, ano, tam nebyly peníze potřeba, protože my jsme nedělali nic mimořádného, my jsme se chovali normálně. Jo, když to to se nechovají normálně a možná to vědí, možná to cítí a možná teda nějaká ta kačka, že k tomu, jestli ne, přímo teď, tak ono se to zase objev, odrazí někde jinde, že jo. Určitě to prostě kvůli té sledovanosti a tak dále oni tam mají ty kliky a tak dál, z toho já bych neměl obavit, jakože hrabou zadarmo. Takže po této tý stránce, no jo, ale řekli tam, řekl tam někdo něco nového, řekl tam někdo něco, co by třeba na to, co by ta vláda měla reagovat. Já si myslím, tam byl hlavní věc, byly ty poplatky, že jo, televizní, jo? tam je na to navázáno, prostě tak tyhle ty šašci z herecký branže, ty jsou na to navázaní, ty jako tam si dokážu představit, mimochodem dalo by se říct, že to je střed zájmu, že, že takhle manipulují veřejností prostě, aby měli ty své honoráře. jinak mě tam nepřijde celkem nic zajímavého, Uh, ani nevím, jestli tam byly nějak zneužitý ty pardubice. Ne. Pardubice snad ne a myslím, že dů, další důležitý téma. Uh, já myslím, že těm pardubicím, jak tomu oni nerozumějí, vůbec netušejí, o co tam jde, tak se tomu vyhýbají. Oni se zásadně vyhýbají všemu, co, co vyžaduje nějakou věcnou znalost. Počkejte, to, to by tý, museli jako... být úplně ticho. Uh, no pravdu. to máš pravdu, ale já jsem teď myslel ve vztahu k Pardovicům. Uh, oni tam mluvili, uh, oni by se tam nemuseli scházet, že jo? To je jako tí, ticho, můžou být každý sám doma. Až opat nohama vrhu. Uh, jak říkala Pekarova. Je, ale, ale... Tam bylo ještě jedno důležitý téma, kterého oni se boje jak četříže a to je česká aplikace zákonu FARA. To je něco, jako, z čeho mají absolutně rudý ksichty a vůbec jako, nepřipustí, že by něco takového mohlo být, eh, mohlo být v našem eh, zákonodárném systému. Eh, no Pochopitelně, protože se bojí, že na ně prskne odkud a za co jsou placeni. Ale ty jako znalec zákonu Fara, k tomu máš jistě svůj komentář. No tak zákon Fara, to je vlastně oblast, která má dvě části. Uh, jde o finance... promiň, promiň Honzo, promiň. Ano. jenom abychom to posluchačům rozkričovali, kdo to třeba neví. Je, to je Foreign Affairs Registration Act, Agence, zákon z roku 1938. Uh, Takže v roce 1938... Ano, to de... znamená v době nástupu nacismu a bylo to hodně postavené jako ochrana před nacistickou infiltrací. Tak, no takhle, ten přišel 33, tohle to bylo 38 a oni, ty Němci, byli v té Americe hrozně silní. Mimochodem, tenkrát se někde rozhodovalo o úřední řeči a angličtina nad Němčinou vyhrála asi o dva hlasy, jo. Hmm. most byl konstruován německými konstruktéry, jako, ty Ně Němci měli v té Americe jako veliký otisk, No jenomže s tím se tam nesla ta ideologie, která samozřejmě mnohým američanům vůbec nebyla cizí. To je jako v té Velké Británii, že to byl ten Edward Kolikátej, osmej, osmej jak si vzal tu herečku americkou, tak to byl přímo jako navštěvoval Hitlera, že jo, Čili ten nacismus měl rezonanční odezvu v té Británii i ve Spojených státech jako obrovskou. No a oni, aby tomu zamezili, tak řekli, že všechny Subjekty, které se zabývají politickým lobbingem nebo prostě činností související s politikou, musí zveřejňovat, jestli jsou financovaný ze zahraničí. Ale to, je, to se týká i lobbingu, jo? čili já jsem uh, uh, lobista nějaký, já nevím, marocký tabákový firmy, tak řeknou, hele, já jsem lobbyista marocký tabákový firmy a oni řeknou, buď tady vítán, jo, a dělej svoji práci, protože všichni vědí, že seš agent neboli jednatel, to je lepší slovo v tomto tom případě, protože ten agent nás vede přímo jako do té spravodajské branže a to s tím nemá co dělat. Ty seš jednatel, jednáš tady ve prospěch prostě toho, koho jsi deklaroval, všichni to víme a tak dále. Ono by to mělo, když to rychle přesunu sem, ten význam, že by spousta těchto, těchto člověků v tísni a podobných nesměla na školy, protože prostě by se přiznali, že jednak přinášejí politickou propagandu, což vlastně podle školského zákona se nesmí, a pak ještě, že jsou financovaní ze zahraničí, což už je prostě toplem špatně. Takže... To bylo v tom roce 1938 a ten zákon trvá doteď. Na tom výkaznictví se, teda v tom registru se objevuje i Český dům, protože tam se odehrávají akce, které vlastně zasahují do politiky. Byť ne nějak zásadně, ale prostě je takový zákon, takže Český dům tam je v tom registru. Musím říct takovou zajímavost, jestli si vzpomínáš asi před deseti, jestli to není díl, lety byly ve Švýcarsku vyměněni spící ruští špiony v čele s krásnou zrzavou a nečapmanovou za nějaký prostě další zase z druhé strany šli. A ta Čapmanová a spol prostě byli, šli na západ tam si budovali pozice a tak jako spící agent prostě dělá svoji práci a čeká, že jo? Čeká na probuzení. No a oni byli v Americe stíháni nikoli podle e nikoli FBI, podle e zákona o špionáži a tak dále, protože se jim nic neprokázalo, ale byli stíháni podle zákona FARA, protože byli financováni cizí vládou a nedeklarovali to. Jo, a tam jsou ty. Pokuty dost velký a dokonce tam hrozí nepodmíněné tresty. Čili von ten zákon v tom americkém pojetí vůbec není bez zuby. Takže to jenom pro ten kontext. Co se týče toho našeho zákona, tady je asi dobrý, já bych doporučoval tak následující pod, postup. Říct si, jak zabránit ruskému vlivu na českou politiku. To znamená, všechny peníze, které jdou z Ruska komukoli, kdo se pohybuje ve sféře, která jakkoliv souvisí s politikou, tak by měly být podle zákona, by to mělo být zveřejněno. Čili to uděláme prostě, na tom Rusku nám to půjde strašně rychle. A pak v druhé fázi, akorát škrtneme slovo ruský, a uděláme ten zákon obecně platný, to znamená na všechny strany. A to bude teda o, o nářek a skřípění zubů, jo? Ale aby si to prostě ty lidi dokázali představit, tak ať si to teda představí na tom Rusku, že chceme zamezit prostě, aby se nám Rusáci, aby nám tady Rusáci skrýtě někoho platili, kdo, kdo nám bude ovlivňovat politiku. No. A pak celá ta pointa bude v tom, že to budeme vlastně takhle, jako že to rozšíříme, že řekneme, a nejenom Rusáci, a nechci prostě, aby nám tady Bosňáci, Makedonci, Island, Dán, Gronian, kdokoliv, aby nám tady někoho platil, o kom to nevíme. Čili když bude platit, Gronsko tady bude mít svýho agenta, který bude zasahovat, aby Česko, Česká republika vyslala námořní lodě na obranu Gronska třeba bude lobovat, tak to víme a řekne, ten člověk řekne, já lobuju pro gronskou vládu a my řekneme, a jste tady vítán, protože jste to řekl. Jo? A oni tohle to právě... <kým> si myslím, že je uh, určitá slabina v tom uh, objasňování vlády, že se řekne tím pádem, ale ta činnost je legální. Není to, k tomu směřuje i ten paragraf o té neoprávněné činnosti pro cizí moc, jo, to je v podstatě o tom samém. Uh, a ta uh, činnost se stane oprávněnou v okamžiku, kdy ten člověk to na sebe řekne. Řekne, já tady dělám pro tuhle a tuto vládu a jsem tady prostě pro tabákový průmysl a byl bych strašně rád, aby všichni Češi kouřili Marborga, A my řekneme, fajn, no tak to je tvoje práce, ale prostě víme, kam tě zařadit a fajn a dělej svoji práci, prostě je to tady položený nebo někdo řekne, že v tom zemědělství je nějaký činej a že dělá pro tule firmu, eh, ovlivňuje zemědělskou politiku. To je prostě všecko ovlivňování politiky, jo. Takže eh, tady prostě je to požadavek, aby se hrálo <coughs> s otevřenýma kartama. Eh, podobný zákon teda mají v, v tom Rusku, v, v Gruzii na Slovensku, tam se perou s Ústavním soudem, ale podobný zákon mají i v Izraeli. <coughs> A to tady všichni ty burci, kteří lezou prostě izraelský vládě až uh, uh, uh, no kam si... Přesně tak, tak to neřeknou, jo, a ty izroši to mají teda jako dost tvrdý, jo, tam se s tím taky moc jako nepárali, takže tady je přesně, se to říká jenom, co se hodí a co se nehodí, se neříká. Takže ten zákon by v podstatě jenom vyžadoval zprůhlednění finančních toků, no a to je teda ouvej, protože... Já vím, že jsem sliboval, že budu mluvit málo, ale tohle to ještě neřeknu. Tady je problém, jak financovat barehný revoluce. George Friedman ve své slavné kníze příštích 100 let říkal, že Amerika vyváží destabilizaci. No jo. Ale to tam teda jako zadarmo ani kuřené hrabe, takže oni tam potřebují dotlačit pár miliard dolarů vždycky, že na tu Ukrajinu. To říkala Victoria Nulandová tam dotlačili pět miliard dolarů. No tak to je jako pořádná částka a oni to vozili pod různýma těma charitativníma neziskovýma a to vozili v těch kufříkách no jo, pek se, pět milionů dolarů to je jako strašná fuška tam do jo, a teď miliard, oni je miliard, miliard a teď oni je odstřihli od toho převodního uh, systému SWIFT a teď jak to dotlačit do toho Ruska no tak jedna z možných variant jsou ty bitcoiny nebo kryptoměny, jo proto je teďka takovej, takový ticho, já doufám, že naše trastně právní orgány se v tom už začínají vyznávat kolem toho Jiříkovského, protože Jiříkovský navazuje na Rose Ulbrichta a zakladatele Silk Road. A když Silk Road v roce 2016 bylo zavřeno, tak se otevřel Jiříkovský, otevřel Nucleus Market a spousta klientů se přesunula k Jiříkovskému. A když ten blbej Trump, a musím říct, jako doslova blbej, a na tom trvám, jo, v předvolební kampani před listopadovými volbami prezidentskými řekl, že by omilostnilo Roze Ulbrichta, který dostal do životí, protože si objednával vraždu tam, tak skutečně 20. ledna loňského roku Trump se stal prezidentem a 22. ledna Ross Ulbricht dostal milost. A v té době už propuštěný Jiříkovský začíná žádat soud o předání uh, počítačů. No a pak skutečně se k tomu počítači dostal a jeden den na tom počítači zarábal Úplně bez kontroly. Čili, jestli si někdo myslí, že se tam e, něco odehrálo velmi skrytého, že se tam prostě vyřizovali nějaký starý resty, tak já budu ten poslední, kdo mu to bude vymlouvat, protože sám si tohle to myslím. No a pak ještě k tomu chci zmínit, e, paní e, Jourová, když končila ten svůj první běh jako komisařka tak předložila takový zvláštní návrh rozhodnutí Evropské unie, ve kterém se pravilo, že se rozšiřuje počet rizikových jurisdikcí pro všechny státy Evropské unie, by to platilo. To znamená, že když se ten... kdokoliv je označen jako riziková jurisdikce, v tomto případě to byla třeba i Saudská Arábie, tak to znamená, že všichni bankéři, všichni finanční uh, úředníci, všechny transakce, které probíhají mezi Evropskou unii a Saudskou Arábii, musí podléhat uh, zvýšeným kritériím, to znamená, oni tomu říkají due diligence, to znamená, že ten dotyčný pracovník nesmí propustit transakci, která neodpovídá charakteru obou zúčastněných stran. Či když je tady vláda a zbrojovka, tak ty úplatky, jak se tam mají projevit, no ty ne neodpovídají charakteru obou stran, že jo, tam se prostě... Nic nevrací, tam platí jedna strana, a, a to je číslo, je dané jako v, v té zbrojní zakázce, a pak tam musí jít prostě nějaký úplatky bokem. No a to je tedy ouvej. No, takže se spustila strašná bouře, to jako dlouho nikdo nepamatoval v Evropské unii, takový zbouření. A paní Jouroví dokonce bylo e, na, na, doporučeno, aby nechodila večer běhat do parku a aby měnila denní režim, aby měla prostě stereotypní, e, protože e, začínalo vypadat, že bude v ohrožení přímo jako fyzickým. No, Evropská e, komise to navrhla, Evropský parlament. To je jako náš Senát, ten se tím buď to zabývá, anebo to může propustit bez projednávání. Takže v tomto případě se Evropský parlament rozhodl to propustit a najednou nastal zmatek a rychle byla svolená rada ministrů. A Tehdy bylo jich 28 a 28 ministrů to zařízlo poměrem 28.0, jako v Severní Koreji, prostě tam to musí být jednobyslný. No, takže zámín, důvodem bylo, že ona údajně nedodržela časový limit při připomínkovém řízení v nějakém případě, jo. Takže tím pádem to celé kleklo. Uh, Jourova, já jsem ten článek publikoval če na český pozici, já jsem si vyžádal z Bruselu ty materiály, zpracoval jsem to, pak jsem to Jourový poslal před publikací, ona mě to schválila, řekla, že to je tak hezky zpracovaný, jak to ani nedostala od svojich podřízených tam, tak jsme to publikovali a ona mě tenkrát říkala, že tu drobnou chybu, hbiče uh, nahradí a podá to znova. No a tím zvonek zazvonil zvonec, pohádky byl konec, nic neopravila a naopak dostala nabídku na další funkční období jako komisářská a bylo po ptákách. Proč to říkám? Protože mezi těma jurisdikcemi bylo několik amerických jurisdikcí, a já se domnívám, že se to dotklo právě těchto těch přesunů peněz, které byly do té doby snadné. a tady by se velice znesnadnili a že by to byly přesuny peněz, které jsou... A ten zákon je, má dvě části. Proti e, praní špinavých peněz a proti financování terorismu. E, to je dva proudy, které vlastně procházejí stejným procesem. Na jedné straně se ze špinavých peněz dělají čistý a to financování terorismu je zase, že čistý peníze jdou na špinavý účely. Takže tady si myslím, že právě šlo o tu druhou část, že to prostě neodpovídalo charakteru těch zúčastněných institucí a velmi by se stížil vývoz barevných revolucí e, na východ. Jo, takže to jsou vlastně dvě věci, jako ta, e, ten návrh té Evropské směrnice, jedna věc, a ta bitcoinová kauza, druhá věc, který svědčí o tom. E, jo, a třetí věc je ten maďarský, jak oni tomu říkají, zlatý transport, jak tam vezli ty cihličky a ty biliardy dolarů a oni je zavtli to Maďarsku a pokud jsem tedy dobře to pochopil, tak uh, oni tam nejeli poprvé, ale vždycky když tam jeli, tak dostali uh, vytyčenou trasu a uh, GPS, přes gps byly byli sledováni a tentokrát se od té trasy odchýlili a zamířili někam na jich Maďarska a to teda Maďaři na ně vlítli a hnedka je slovili. Čili tam to zase vypadá, že jeli financovat někoho proti Viktoru Orbánovi. Jo? Takže tohle, když se vracíme vždycky k tomu sledují stopu peněz, tak si myslím, že to opravdu funguje, protože uh, tyhle ty věci, které se dějou, uh, se nedějou z přesvědčení, ale prostě někdo to dělá za finanční odměnu, někdo se tím dokonce živí a proto jsou, proto je vlastně ten křik, proto je ta letná, která taky nebyla zadarmo. Mimochodem, tam se mluví o financování těch milionů chvilek a i ten Dobrovský dneska, co jsem slyšel, připustil, že tam byly jakési finanční nesrovnalosti v tom financování těch milionů chvilek. Čili tam si myslím, že dobrý fi finanční orgán, funkční finanční analytický úřad, třeba pod ministerstvem financí a tak dál. Plus, kdyby ty zpravodajci dělali svoji práci, tak přes ty finance, že by se dalo spoustě nepěkných událostí zabránit nebo jim dokonce předejít, jo. Takže asi tolik. Děkuju za obširné vysvětlení, pokud se naši posluchači teďkon chvilku Díveli, jak jsme zaprá, nebo ty si zaprázdil do sfér poměrně širších netýkajících se bezprostředně té jedné a celkem o které jsme mluvili, tak si myslím, že dneska už nebo v této chvíli každému jasné, proč si to říkal a ty souvislosti jsou naprosto řitelný. Vrátíme se k tomu v písničce, teď je správný čas na písničku, tak. takže opět, opět projekt Abayaga a tenhle ten, je, ten produkt, jak to nazvat, má naprosto explicitní název a jmenuje se to Smrad z hradu. Mm. You Ta ta žena z práce se nebaví se šefem malena. U, vzduchu je totiž to tiš trochu zhradu. Tole všechno táhne zhradu. Spoděsky chodili jsme tenkrát na burzu. Chcete ta božena, v práci se nebaví se šéfem halena, mm, bez vzduchu je totiž trochu smradu. písnička z dílny projektu Abayaga. Ještě máme dvě připravené, nebojte se, dojde na ně. Vrátíme se zpátky na naši letnou. Ty si, milí Jené, tady teďkon vysvětlil poměrně ze široka, řekněme, geopolitické rozměry těchto a podobných událostí v různých zemích, netýká se to samozřejmě jenom nás, mluvil se o Maďarsku, o nějakých podporách, nějakých proti e, proti Orbánovských aktivit, zcela jistě bychom našli něco podobného v Bulharsku, v Rumunsku, e, v Bruzii a tak, dále a tak dále, a teď mě zajímá tohle. E, ty jsi zároveň říkal prvé, že ta akce na tom na té letné, byla vlastně šmíra. Že ti lidé, co se tam promenovali a říkali ty bezopsažné fráze, že vlastně to byla taková amaterská společnost. Proč myslíš, že by měl nějaký opravdový, důležitý zahraniční, ať už zaoceánský nebo západní, západoevropský, jakýkoliv zdroj financovat šmíru? Protože ona vlastně, ta komunikace se neodehrává prostřednictvím slov, ale prostřednictvím výjemů. A lidi ty ksichty znají z televize, z obrazovky, z kina a tím pádem je vlastně jako to sdělení přeneseno, protože oni mají pocit, že jsou na stejné straně jako ti jejich oblíbenci a ti jejich oblíbenci přece nemůžou dělat něco špatného nebo stát na nějaký špatné straně. Kor, když se jim Tady ukazují jako ty odporné případy těch dezolátů, kteří to prostě s naší republikou budoucností dětma nemyslejí dobře. Takže je to taková davová psychóza. Myslím, že to velmi dobře má taky zpracovaný Ivo uděl. Teďka nevím, kdo tam citoval toho Le Bona, o té psychologii davu, nebo jak se to jmenuje, přesně e, ta knížka, že e, tam, já to myslím, že říkal, nebo napsal to na parlamentkách Ivo Budil, že člověk poměrně inteligentní, když se e, dostane do té e, psychologické mlínice, masáže, takže se mu rázem jako ta inteligence sníží jako velmi prokazatelně, jo, že prostě zblbne. Ono je to svým způsobem asi strašně takový nakažlivý, jo. proto já jsem, já nemám ráda, já strašně nerad chodím do těhle takových akcí i ani na fotbal, ne, jo, protože prostě jsem takovej Uh, jsem zdorovitý. jo, a já vždycky mám chuť říct něco, co se zrovna nehodí, jo, a když tam všichni budou prostě uh, říkat něco, tak já bych se dopustil prostě nějakých heretických výroků. Ve zdraví společnosti uh, byli heretici vždycky vítáni, protože uh, trošku umožňovali odstup, reflexy, náhled variantní na různé problémy. No teď se to tady prostě neznáší. Ale to chci říct, právě tam role těch šašků z televize je v podstatě nezastupitelná, protože rozhlasový umělec jako není vidět. Že jo? Tam podle hlasu nikdo na tu letnou nepřijde. Tady je potřeba potřeba tyhle ty lidi, který vlastně ten svěrák za posledních 40 let jako neslezl z televizní obrazovky, že jo? sice teda půj, šarně trpělo za toho zločinného režimu, ale nějak na té produkci, na té četnosti těch filmů to vidět nebylo. Asi teda ten člověk vnitřně trpěl, nebo co. Já si vzpomínám, když byla Petruška Šustrová který se jsem jak si tisíc výhrad, byla členkou uh, rady toho ústru, ústavu pro studium totalitních režimů, tak ona uh, tam velice dobře dávala akcent na to, aby jsme jako z, z těch vysokých ideologických pater se stoupili na úroveň toho běžného života. A, a jestli teda chceme zkoumat prostě proč se ty věci děly a proč ty lidi byli tak, se chovali starově, tak je asi potřeba jít od podlahy na to. No jo, ale to se těm těm panákům, který z toho vždycky chtěli uplíst uh, ideologický byč a zapráskat a nesmrdět, jo, z toho prostě, jak se říká, když pleteš z něčeho byč tak to se jim nehodilo. A teďka tam byl záběr, oh, jak ten Vedchý tam prostě na nějaký schůzi na, tu na, na Petrušku křičel, doufám, že aspoň uh, Unor, vítězný únor zůstane teda jako tím, že se to jako nez, no, úplně nesmyslně měl černý brejle, čili to je další věc, jako uh, příznak velké nepoctivosti a že se skrýval prostě za, za těma brejlema. A to křičel von na uh, ženskou, která v 70. letech prostě byla, já nevím, rok, roka půl ve vězení. Ona byla politický vězení, jo. Petruška toho, říkám, stop, ve sto věcech s ní nebudu souhlasit, ale velmi jsem si ji vážil, protože mnoho dobrých věcí udělala. A tohle to není křičel chlápek, prostě, který za toho minulýho režimu... Já jsem to pak napsal... Kouk jsem se do filmografie, on natočil, já nevím, 35 filmů za minulého režimu. Tak jsem to napsal v tom euru a pak jednoho dne jsem nějak volal Lubošovi za Orálkovi a Luboš říká, hele, to je zajímavá věc, já tady sedím takhle u sněmovny, tady Nova má, měla takový pořad dva na lavicce a já jsem tady s Vedkým a já teda sedím, ale vedchej, jako není v stavu si sednout a furt tady v obchází kolem té lavička vyškrije a vykřikuje, já jsem normalizační herec a tohle A to bylo na základě tým jí v euru. Protože strašně nepříjemný s těmu, uh, spočítat jenom tu milu. Hele, ten chlápek si připadal docela jako příjemný herec, ale pro boha prostě ten člověk nezná míru a hraje si na něco, co není prostě a tady je potřeba aby ty lidi narazili tvrdě do zdi. Prostě tohleto ne, jste jednou placený zábavní umělci, tak bavte, ale pro boha nemoralizujte jo. Ale tohleto oni prostě jsou. Ty lety se nechají jako ten Ivan Trojan, který podle mě asi taky byl jako slušný herec. Já jsem ho viděl v tom Dostojevském, tam to bylo jako dost dobrý, já sice na tu moderní českou tvorbu moc nekoukám, ale toho jsem si všiml a je mi to jako strašně líto, že tyhle ty lidi se nechají nějak, já nevím, co to je za psychologický hnutí, dost by mě to zajímalo, prostě, co se v těch lidech odehrává, že prostě mají takový pocit, jako že musí někoho kárat, možná to je, jak se říká, že nejlepší obranou je útok, Víš, jako ten žáček, jo, svazácký funkcionář, prostě tak teďka se prostě útočí on, který když si sám přiznal, že přinesl na úřadovnu státní bezpečnosti studentský časopis, který mu udělal šef redaktora. Prostě no, tenhle ten člověk by měl chodit kanálama, on ne, Senátor Štětina, který podepsal uh, spolupráci, ten jeho podpis spolupráce je na internetu vyvěšený, prostě a on měl tu drzost prostě ty lidi poučovat. To samý prostě ten uh, abajega prezident, jo, který prostě, ten je jo, chlápek, který na hradu prostě bude o něčem poučovat. To je, Petře, to je jako taková nějaká psychická zvláštnost, prostě tyhle ty lidi, že jako něco překousnou, něco se prostě v nich změní a oni tomu začnou tomu zvěřit vlastně asi, nebo já nevím, jak, jak si to vysvětluješ ty, že, že, že vůbec do toho dou, že hamba nefackuje. No, to je ta poslední slova jsou nejdůležitější. Proč hamba nefackuje? Já mám proto to k vysvětlení. Z jedné strany, ze strany uh, toho, že stávala Bona z psychologie Davu, já tu knížku mám velmi rád. A velmi často z ní cituju nebo ji parafrázu, protože on tam dokonale, a to pozor, to bylo na přelomu 19. a 20. století, čili je to knížka, která nemá následovnici. Nikdo to od té doby za 125 let nenapsal líp. Stále se k tomu vracíme. On dokonale e, detekoval, identifikoval, popsal psychologie člověka, který je v součástí DAVu. E, první podstatná věc jako ten člověk musí mít svůj vlastní nějaký problém, nějaký mindrák, jo. který si tam jde řešit. A ve chvíli, kdy je součástí toho davu, tak se cítí silnější, protože něčemu patří. To byl mimochodem jakoby taky určitě uh, jeden z příznaků těch uh, fanatických zástupů uh, pro nacistů, pro komunistů a já nevím kde koho dalšího, že ti lidé se potřebovali identifikovat. Nebyli ne, ne se se svými vlastními e, danostmi a tak dále. Čo je tam našel nějakou jistotu. Našel je tam také lídra, to je strašně důležitý, v kterém, ve kterého mohli vložit nějaké svoje e, ambice, ideje, naděje a e, zbavit se odpovědnosti. Najednou ten lídr za tebe rozhoduje. To je úžasný, to je strašně pohodlný. A ty jenom jásáš, nic jiného neděláš. Tak to je z jedné strany. Z druhé strany říkal si o těch uh, augustech. Um, existuje jedna taková docela známá manipulační technika v mediální teorii, a ta se jmenuje teorie nebo metoda zdánlivých autorit. To je, když jsme tady mydleli jméno uh, Syrán, to je typická zdánlivá autorita. To je člověk, který se vždycky na počkání vyjádří k čemukoliv. Ještě se ho snad neslyšel mluvit o jaderné fyzice. Ale no. ovšem ostatním už ano. Já jsem přeslech jméno. Svěrák, svěrák. Jo, svěrák, svěrák. Svěrák. No. jo, jo To je ano, typický ano. člověk, který získá, získá veřejnou autoritu nebo veřejný respekt díky mm -hmm. svému dílu v nějakém oboru, v jeho případě tedy eh, filmovém, scenaristickém, co já vím, hereckém, ale jinak neví vůbec nic o tom světě. Ale je automaticky opentlen tou, uh, tou aurou, že to je ta naše autorita a když on něco doporučí, tak my to budeme jako ovce následovat. To, to byl velice... tady, tady ten pače No, ten pačest to bylo chytře změšený od těch minářů, že tam vtáhli člověka úplně od jinut, mimo je, herecké a jiné takové podobné škamna. A jako ten pačest je samozřejmě autorita ve své vědě. A to, že se tam vyjádřil, já jsem to teda připisoval spíše věku, než profánímu zájmu, e, jako ten člověk už je taky, mě, taky mě, asi delší dobu mimo Uh, světla, uh, reflektorů a kamer a uh, tak si to užil. Nechci být ošklivý, ale a je mi to líto, protože zrovna od exaktních vědců bych takovéhle nesmysle nečekal, ale mm. jako stane se. No, každopádně jako má to všechno, myslím si, relevantní e, vysvětlení, mm -hmm. ale já se vrátím, jestli dovolíš mm -hmm. zpátky k té mé předchozí otázce dobrá. Tak jsme si řekli, že to je šmíra, řekli jsme si, že jsou to amatéři, řekli jsme si, že jsou od někud financovaní. A já se teď opravdu znova tážu e, na tvůj názor, e, jestli jsou to takovýhle s proměnutím ubožáci, který o svých pravdách e, nedokážou, myslím, přesvědčit ani sami sebe. U těch Augustů je to jasné. Tam jde jednoznačně o to, aby byl obsazením příštím dílem seriálu. O nic jiného nejde. Jo, takže musí vykřikovat, Václav Moravec je bůh, Václav Moravec je bůh, Česká televize je bůh. Té, jako to jsou ty podmínky že jo, toho, toho přísahání na vlajku. Tak teď je vlajka tudle. Tak oni za jako Bolek Polívka, který měl problém s financováním svého Brněnského divadla, no tak jel do Bratislavy a demonstroval proti Ficovi, protože věděl, že mu tady za to někdo ně, něco pomůže. Tak to je stále stejný princip, ale není na tom nic ideologického. Já bych ani si nemyslel, že ty lidi tomu věří. Prostě jako propadnou nějaké fascinaci davové. Jsme u toho Lebona stále. A jako říkají to vlastně de facto přesvědčivě. No ale znova, jestliže my tady předvádíme šmíru, proč to někdo platí? Co, co, co sleduje? A teď od tebe chci, neříkám konspirační teorie, prostě jako zkušenost analogii. No, zase jde prachy. Jo. Tady je potřeba asi, aby se ta škvíra v té Evropské unii nerozbírala dál. Dosti na jednom Orbánovi a na jednom Ficovi a teďka ještě, aby ta Česká republika, tady je potřeba prostě furt, aby ten Babiš měl hrůzu z toho, že mu tady e, někdo podpálí barevnou revoluci, takže on je takový střihá ušima a e, já myslím, že jako má v podstatě slušný záměr slušně nasměrovaný, ale je hrozně jako utrápený, ustrašený. Já se teďka bojím, co, jestli zase eh, po těch vrběticích jako nespapá prostě ty pár dubice i s navijákem, jo? Z toho mám velkou hrůzu. No, eh, čili je potřeba, ano, další věc bylo to Rumunsko, tam to teda jako brutálně spacifikovali, ale teďka se jim tam zase odkližuje eh, Bulharsko, což je dost zajímavý. Doví, co se to odehrálo v tom Slovensku. Že tam bylo nějaké ovlivňování nějakou izraelskou firmou, no bůh stuť, kdo je platil, že jo, prostě, že to byli Izraelci, no Izraelci Izraelce nezajímá nic, co jako není v jejich obzoru, jo. Takže já myslím, že jako Izrael Slovinsko nezajímá, ale prostě ta firma může být jako docela zajímavý, takový vehikl na ovlivňování něčeho, jo. Či prostě na, nájemný, jak to říct, no, ovlivňovači. Takže asi ta Evropská unie prostě se zabezpečuje nějaké udržení směru, není schopná to udělat pozitivně programem, že o to bychom opravdu od nich čekali moc a já myslím, že tě možná překvapuje, že vůbec v souvislosti s Evropskou unii mluvím o nějakém pozitivním programu, ale hod, jsem takový prostě ještě kluk naivní trošku. Uh, takže to prostě se musí udržet pozlím, Takže prostě když to nepůjde po dobrým, bude to pozlím. Takže to je, když víš sám dobře, tenkrát, kolik oni odklonili peněz na propagaci těch nebo pro ty novináře kvůli Green Dealu, že jo. To byly nějaký miliardy euro, jo. Takže těch peněz tam je strašně moc. Tady je ta výhoda, že uvnitř Evropské unie se ty peníze můžou pohybovat celkem fluentně, bez nějakých překážek, takže co se tam, jenomže podle toho našeho zákona, podle jako fara, by tam um, ten vnější, ten zákonný rámec by nebyl daný hranicemi Evropské unie, ale hranicemi České republiky. A to už by právě mohl být problém, že by se tam uh, detekovaly peníze, prostě, které přicházejí do České republiky a nejsou v souladu s zapsaným účelem těch různých spolků, jo. A navíc jako v tou výší neodpovídají jejich činnosti. Ono mezi náma to je, uh, oni to budou obcházet, proto ten reichlův návrh byl takovej podrobný, protože Jindra ví, uh, z čeho jsou oni schopni. Uh, to znamená, já jsem když si se zajímal o evropský hodnoty, koukal jsem na jejich výroční zprávy, a zjistil jsem, že nějaká brněnská neziskovka jim tam poslala, já nevím, 600 tisíc. Jenomže brněnská neziskovka ve své výroční správě žádných 600 tisíc nikomu neposlala. Jo? Takže e, proto je nutný e, to e, si udělat poměrně detailně, ale to, tím to právě narazí třeba na, na ten ústavní soud, čili bude to asi ten zákon, nebude úplně dokonalej, ale já si myslím, že bude, protože těch zkušeností s tím, co teď Evropský soud, ústavní soud, slovenský, co namítali, tak nad tím se poučejí a já myslím, že se dá nějaká zákonná norma v tomto směru ušít a předložit, aby přece jenom Aspoň z části ten účel splnila. Proč? Já si myslím, že jim teče do bod, že to je už znamení toho, že jsou v rozkladu, i když jsem trošku zděšen, řekl bych, že ona, ta Uršula, řekne, no tak to byla chyba ústupu od jaderný energetiky, no a co, a jede dál, prostě, to je takový, jak se říkalo, staly se chyby, že jo, oni, chyby se nestálejí, Oni je vždycky někdo dělá a to je přímo, prostě taková ta bolševická retorika, staly se chyby a jede to dál, e, jako nějaká odpovědnost e, se tady vůbec nepěstuje, že jo, po těch Pardubicích, no tak BIS má, v, činnosti, v náplně činnosti podle zákona zabezpečování informací mimo jiné o terorismu a jestliže teďka nezabezpečili vládě informaci o těch pardobicích, tak v zanormální situace by ten ředitel Přišel na ten úřad vlády a, a řekl, by skládám funkci, pane premiére, jo, protože to je prostě někdo to odnést musí a od toho tam je ten ředitel, aby v podstatě tu politickou odpovědnost za nedostatky té služby uh, prostě někdo odnesl, aby to nebylo jen tak, jako by to neprošlo zadarmo. No? Takže proto já se dokonce domnívám, že ta biska v tom mohla mít prsty jako jedna z vyšetřovacích variant, prostě to rozhodně nelze vyloučit a jenom se obávám, aby zase tady nezačali prostě papouškovat, že to je to dogma o jedné jediné vyšetřovací variantě, která pochopitelně vede na Rusko. Mimochodem, to je přímo jako ta rakovina. Moskova se dneska projevila, a to byl, myslím, ten litevský premiér nebo kdo, když jim tam křápnul dron, který přilít z Ruska pak se zjistilo, že vlastně nebyl z Ruska, že byl z Ukrajiny, tak on řekl a stejně za to může Putin, jo. Takže <laughs> <laughs> Už jako popravdu... to, se to pak má jako marný všechno konání, no. Ty mi nahrál bezvadně na další písničku od Abayagy nebo Abiyagi, jak to budeme skloňovat, ta písnička se jmenuje Ruský agent. Já myslím, jo. že to je, přímo do tohoto kontextu patří. Jo. Let's Make some cool Jste viděli slabiny e, fenoménu e, umělé inteligence, protože text byl nepochybně dodán od lidského zdroje, avšak umělá inteligence nebyla schopna identifikovat, že e, slovo kaněčno, kaněčno, kan, psáno kon, v alzboce koněčno, se vyslovuje kaněčno. Takže tam všude se všíte ty umělé sbory, jak zpívají Dá konečno. Rusové by tomu asi nerozuměli, jinak by se možná chechtali. Tak to je jenom taková krátká glosa stranou. Já půjdu zpátky k nám. Ty jsi Honzo identifikoval, a ty, pardon, ještě, ještě, ještě zpátky oslovím pána spíši, jak jsme na tom s předpadnými maile, nebo, nebo telefony? Máme dva maily, jedno je poďakovanie a druhé, druhý mail je zahraniční o za, zahraničnej tematike. Tak nevím, či ho chcete prečítať. No, ho nie. Poďme, poďme na ty maily a já pak použím otázku. Dobre, máme tu mail od pána Jána. Pán žantovský, otázku nemám, ale chci vám vyjádřit poďakovanie za vaši angažovanost slobodnou vysílači a až z důvodu vaší relácie posílám podporu pro slobodný vysílač. Želám vám veľa zdraví, šťastia a ještě raz vám děkuji. No, co na to dodat. Pánovi, moc děkuju. Budu tak korektní, slušný a hodný kluk. Protože to nedělám pro peníze, že pánu kvělněmu sice řeknu, že tu, tuhle konkrétní podporu dostal kvůli mě a nebudu jí po něm vyžadovat. On by mi to stejně nedal. Ale tak to je jenom takový žrtík bokem. Děkuju moc, pane. Děkuju, děkuju. A druhá, a další ano, druhá otázka je od poslucháča z Stockholmu. Dobrý večer. Já ja bych se rád zeptal pána Žantovského, jak pokračuje obrana Izraele. Príž se presúvala z Teheránu do Tel Avivu. Dneska prí Irán odpovedel Američanům na jejich návrh jednání, že Irán s Epsteinovou bandou jednat nebude. Myslíte si, pane Žantovský, že ta Epštejnová banda to je Izrael Spojené štáty, nebo jsou to bandou oba? Nebudu, nebudu se dále ptát, ačkoliv otázek by bylo hodně. Jednou konstatuju, že tragédie, je, když lidi naslouchají rasistu, který se tváří, že je slušný člověk. Tak děkuji za tu otázku. Já k tomu jenom velmi stručně řeknu. Já jsem mnohokrát za poslední dva týdny tázan, co soudím o invazi Američanů do Iránu. A já jsem vždycky odpovídal, já čekám, kdy to někdo z americké strany nazve zvláštní vojenskou operací. Abychom tedy jako měřili každému stejným metrem. Zatím se to tak nestalo, takže zatím o tom mluvím jako o invazi na území svobodného státu, byť e, jsem dlouhá desetiletí vždycky vzdoroval všem pokusům o jakýkoliv snahy o antisemitismus a, a kdy vždycky, když mi někdo poslal nějaký mail a ty tam bylo, že e, v židovských zájmech je to či ono, já jsem mu říkal, prosím vás podívejte se na sebe do zrcadla a jako pak přemýšlejte, v jakým zájmu a, a jako, jako m, podobáte se snad Icikovi, nebo se snad podobáte Mustafovi, nebo se snad podobáte m, blbýmu eh, Honzovi, jako pro, co tady jako zkoušíte na mě. Já to nemám rád, jo, opravdu dlouhodobě celoživotně to nemám rád. Ale tenhle, leten ta vojenská eh, Aventýra mě opravdu nedělá dobře. Neumím ji úplně dešifrovat tak, jak by si pan posluchač přál, protože nejsem odborník na geopolitiku a navíc, a to je velký problém, a to tom jsem chtěl taky krátce jenom říci. a teď to použiju, teda my jsme tady u nás hodně odříznutí od, od nějakých relevantních informací vždycky, když je někde konflikt a je to na Gaza, na Irán, cokoliv, eh, Libanon, Sýrie, cokoliv, tak se vždycky vyhrnou nějaké propagandistické tlampače, které nás zahrnou nějakými, nějakými informacemi, které máme považovat za pravdu. A ten zbytek je nám upřen. Takže kdo chce a má jazykové vybavení, tak studuje TV Al Jazeera nebo jiné zdroje. To doporučuju, protože Al Jazeera speciálně na ten Blízký východ je, je odbornice největší. A myslím si, že už z toho, z toho postavení, eh, jak si tlampače ne, by Nládina a, a jiných Mujahedinů už jako opravdu pookročila jak, do, do, do sféry seriózního informování, nebo minimálně teda komplexního, tak eh, já bych rád tuhoto otázku spíše přehodil na Hanzu, protože ten je v tom víc doma. Tam <tějí> <To> mě... je. <tějí> Žeho to řekl velmi dobře. Uh, Izrael má sice velkou pivku na ten Irán a chová se naprosto podle mě iracionálně, nicméně, kdyby se to Americe nehodilo, tak by do toho nešli. Čili ne, že by to celý strhnul Izrael, velmi to ponoukal, ale prostě těm Američanům. On říká... Uh, Izrael má touhu dominovat na předním východě, Amerika má touhu dominovat celosvětově. Čili v tento okamžik se jim to hodilo a nějak se prostě všichni pomátli a šli do toho. Nicméně Celý ten vliv, ano, Bibi Netanyahu potřebuje furt válku, aby nešel před soud. Je to tragédie, kdy jeden člověk ovlivňuje do téhleté míry celý národ a řekl bych, že ho uvádí jako do bezpečnostního rizika. Ale je potřeba vzpomenout na Wesley Clarka, který v roce 2001 byl v Pentagonu informován od svého kolegy, že tenkrát rozhodli napadnout sedm států během příštích let. Tím posledním byl Irán, takže to mluvíme o roce 2001. Před čtvrtstoletím oni už měli Libii, Syrii, Sudán, Irák, Afganistán, Irán, tohle to všecko se stalo. Ten Irán byl v tom výčtu poslední. Čili to je jedna věc, kterou prostě nemůžeme pominout. Druhá věc je, že si myslím, že to je v podstatě atak toho združení BRICS, které se sice neprofiluje jako vojenský pakt, ale prostě je napadená jejich soudržnost a čeká se co to s nima udělá, protože ten BRICS, znamená ústup od dolarů. A to je podle mě naprosto klíčová záležitost, protože tady jde prostě o uh, funkci dolaru, co by světový rezervní měny. A jestliže se to Američanům nepodaří udržet, a to se jim nepodaří, tak uh, v podstatě začnou hospodařit za svý nikoli tím vývozem dolarů, že si vydělávají. A to bude docela tristní. Pak dopadnou prostě na zem. E, ta nechcípající kopila toho e, globálního hegemona, když kolem sebe kope, tak to jsou jako dost strašné rány. A ještě jedna poznámka. Já takhle v řeči můžeme používat jako Izrael, Amerika, Švédsko a tak dále. Když budeme mluvit trošku analytičtěji, tak velice doporučuji mluvit o vládách těch států. Já jsem kdysi kamarád, který má americký občanství, tak mě vytknul. Říká, hele víš, já to cítím tak jako trošku, se, necítím se příliš komfortně, když ty mluvíš proti Americe, mluv prosím tě proti Bílýmu domu, a já s tebou budu souhlasit, jo, když budeš kritizovat americkou vládu, já s tebou budu souhlasit, protože s tou kritikou bude souhlasit polovina američanů, co říkáš tady. Něco podobného je v Izraeli, tam je ta atmosféra velice taková utužená, v Hajfě byly nějaké demonstrace válce, byly rozehnané policejně, já sleduju na internetu skupinu Commanders for Peace. To, jsou, to je několik set bývalých zpravodajských a armádních velitelů, kteří velice razentně vystupují proti, jednak proti válce, proti napadení Iránu, ale i třeba proti násilí které páchají osadníci na Westbank uh, proti palestincům. Takže uh, těmhle těm lidem prostě je potřeba uh, jak si přiznat respekt. Uh, ono je to něco podobného, jako s, uh, byla taková debata nedávno o těch nacistech. Oni říkají, neříkejte nacisti, říkejte Němci. Já jsem říkal, ne, to je špatně, to je kolektivní vina. Mluvme o vině nacistů, protože ty nacisty to nebyli jenom Němci, Nacisty, ty SS brigády prostě byly po celé Evropě výjima České republiky, který teda ty náckové nevěřili, ale byly v mnoha, mnoha zemí, vznikaly ty brigády SS a, nebo divize SS. A na druhou stranu viděl jsem nedávno eh, dokument o protinacistickém odboji německých žen, a to, by, to je skutečně dvojnásobná odvaha, než uh, u všeho ostatního protinacistického odboje, protože přímo jako v srdci uh, nacistické říše a ještě ženy prostě skutečně klobouk dolů. Takže když se řekne Němci, že za to mohli, není to správně. Jo? Tady prostě si musíme uvědomit, že uh, to už se uh, trošku uh, aplikuje ta uh, kolektivní vina. No jinak, co se týče samotného toho konfliktu, já souhlasím se Scottem Ritterem, nebo kdo to řekl, že Bibi s Donaldem už teď prohráli. A že jenom prostě čekají, nebo koukají, jak z toho ten Bibi to chce tam co nejvíc rozstřískat, protože tam to jde, jako v jeho případě to neskončí dobře, ten Trump se z toho ještě nějak vyvlíkne, ale Musí zmírnit ten energetický dizást, ten dopad na minimum. A já si myslím, že to opravdu podcenili. Tam byl, teď si nespomenu, jak se jmenoval ten podcast, byl tam nějaký americký analytik íránského původu. A on říkal, víte, to je z prostě toho Iránu. On říkal, v Iránu je například na univerzitách, na, nadpoloviční většina žen dívek studuje a ne, co se týče například gramotnost ženské populace, tak v Iránu je podle něj 99% žen gramotných. Já se obávám, že tohleto číslo třeba v Americe není, jo. Tak, Helali se jmenoval ten uh, analytik, jo. Eh, takže eh, on, je to pravění to z velikého podcenění toho eh, Iránu nebo iránského iránské společnosti eh, protože oni je tím bombardováním v podstatě dali dohromady eh, k tomu si dovolím ještě takovou poznámku jestli můžu eh, Rudger Bregman napsal knížku Lidstvo dějiny naděje a tam se rozbíjí spoustu mýtů o tom, jak lidé jsou z gruntu špatní, ale jednu tu věc bych tady rád zmínil, protože když se za druhé války spojenci rozhodovali, jestli je účinnější bombardovat nacistický průmysl nebo civilní obyvatelstvo, tak nejdřív udělali výzkum, jak to působí, to bombardování na britské obyvatelstvo, a zjistili, že klesl alkoholismus, klesla rozvodovost, klesl prodej prášků proti depresím. Na ulicích sotva se uklidili trosky, tak kluci tam hráli fotbal a na hospodě, která měla vymlácená okna, prostě majitel napsal otevřeno více než obvykle. Podobná, podob, podobně skončil výzkum, poválečný výzkum kanadských psychologů v, ně, v nacistickém Německu, kdy se jich ptali na dopady toho bombardování a oni říkali, dali jsme se dohromady, začali jsme si víc pomáhat. Pointa toho celého je, že ten poradce Churchillův, který byl zpět investory, kteří zainvestovali ten německý průmysl a po celou válku dostávali dividendy z nacistické válečné výroby, které šly na západ přes švýcarskou Bazilej tak tenhle ten člověk uh, úplně otočil výsledek toho průzkumu a sfalšoval tu výzkumnou zprávu pro Čerčila a napsal, že to má devastující účinek na civilní obyvatelstvo a že lépe než bombardovat ten průmysl, kde byly právě ty západní investice, taky je bombardovat civilní obyvatelstvo. Výsledek byl, že ta válka byla protažena minimálně o půl roku. To znamená, že vlastně tou chamtivostí strašnou si tyhle lidi prohráli tu bitvu o Berlín. Takže to jenom k tomu, jak to asi funguje. Tyhle ty lidi jsou velmi nedovzdělaní, co rozhodovali o té válce a skutečně si jenom nalhávají oni. Jediné, co jsou schopní, je v masovém měřítku používat desinformační a propagační techniky, kterými se snaží oblbnout ten svět, ale prostě všichni vidějí, že prostě lžou a že to, celá ta záležitost se vyvíjí jinak. Mimochodem, to by si Scott Ritter v této souvislosti připomněl ten, Slavný boxerský zápas Muhammada Aliho s Georgem Foremanem, kde to je vyhledatelný pod tím heslem, dokonce to na Wikipedii, Rope a Dope, pro vás a hlupák, kdy George Foreman Kreme měl v té době asi 35 KO vítězných utkání, prostě do toho Muhammada osm kol bušil, opravdu jak do pytle, od Muhammad Ali se na to připravoval, půl roku si nechal, jako ty břišní svaly si cvičil, pak se opřel do provazu, který trošku tlumili zase strašný rány Formenovi, no a v osmém kole prostě přišla kombinace tří ran a bylo konec, bylo po Formenovi, jo. A to je zajímavý prostě, že ten Scott Reiter tuhle tu techniku, tu taktiku zmínil právě v souvislosti s tím Iránem, jo. Já nevím, jestli přijde nakonec rychlá kombinace tří úderů, nicméně oni, američani, nic nepochopili, prostě nepochopili to, že oni si myslí, že, že když rozbijou velitelství, tak že to vyhrajou, jenomže ono tam je asi 31 separátních vojenských okruhů, který prostě vědí, co mají dělat a konají sami a celá ta záležitost se vyvíjí úplně jinak a je to teda eskalovaný prostě tou energetickou krizí. takže já si myslím, že prostě jsem z toho zoufalej s tým naprostý hlouposti, natvrdlosti a chamtivosti. Fanatismus a chamtivost, to je vlastně to, co roznětřuje války a tady bohužel jsme se toho dočkali prostě v nadkritickém množství. Tak, pán Spěšák, máme ještě nějaké dotazy? Momentálně ne. Tak dobrá, tak já jeden dotaz mám a tímto vrátím vlastně na tu naši půdu. Je, to byla opravdu bizarnost, která se odehrála na té letné milíjené. Jistě si zaznamenal, že na protivládní, de facto protistátní demonstraci figurovala jako demonstrující, jako součást davu, onoho davu, o kterém jsme mluvili, jakási paní Eva Pavlová, takto prezidentová manželka. Já si teda nedokážu moc představit takovou třeba Melánii Trumpovou, jak jde do zástupu demokratických protestantů, nebo těch protestujících, pardon, demonstrantů někde k Bílému domu, nebo si představuji partnerky Viktora Orbána, Roberta Fica a kde koho dalšího, jak tak třeba jako je, na Slovensku, když vysíláme ze Slovenska, tak představuji si někoho od Roberta Fica z blízkého okolí, jak stojí s pánem Šimečkom na, na balkoně a, nebo, nebo dole pod balkonem a e, planou mu oči e, nenávistí k té, k té stávající vádě. Máš proto, prosím tě, nějaké vysvětlení jiné, než že jde o projev totální, um, jak bych to řekl, indolence? To je indolence. No, já jsem to nechtěl říct doslova, no, prostě kombinace blbosti, neschopnosti vnímat realitu, něco takového. A arogance. A navíc ještě. Asi jo, no tak vzhledem k tomu, že jí platíme prostě to šatný, tak jako nic moc nepředvedla, teda to jako musím zhrzeně říct. Žádný je šetičky tam neměl, ne, že jo? Ne, On ne, ne, ne, teda ne teda jako žádná velká roba to byla. Si to teda ten její starý neprochlastává někde po tajmu, nevím. A možná to, možná to šetří, aby měl ten, na ten drahý benzínomotorky, viď. Hmm. No, e, je to asi takový doplňující faktor k tomu, že ta přesvědčující schopnost těch pořadatelů, včetně toho představitele opozice prezidenta, je skutečně zanedbatelná, takže oni e, musí asi využít všech možností, jak to posílit a to, že tam prostě tato paní byla zase e, zapůsobí na jiný vzorek společnosti, e, že třeba nějaký ty ženský, který nemají čas se tím, tou politikou moc zabejvat, tak třeba to na ně zapůsobí, že řeknou, hele, jako ta paní tam byla, tak jako dobrý. Jo, asi to je prostě zase takový polínko přiložený, prostě, aby ta batra propagandistická, aby prostě vítr nerozfoukal, aby to trošku jako splálo neumím si představit. Ona tam nemluvila, že jo, protože to by zase musela číst z něčeho, e, když jako politručka. No, jestli se tam byla ukázat, že aby bylo vidět, kdo na tom hradě ve skutečnosti velí, to je taky možná varianta, že on si tam sedí doma, ale prostě ona, ona tam šla to zhlídnout, potvrdit svoji přítomnosti. No, je to zvláštní, asi si myslím právě, že to je Spíš takové jako už uh, trošku gesto zoufalství, že tam prostě tahají uh, každýho, kdo uh, s nima půjde, ale já myslím, že se to pomaličku, ta uh, jejich stavba rozkližuje, protože uh, kolem těch dronů tam velice brousí vojenská policie a řekl bych, že dost účinně, a e, kolem toho financování toho milionu chvílek prostě tam se zřejmě taky stahují mračna, takže je možný, že e, ta, ta je ta budoucnost tohohle projektu je dost vážně ohrožena. Takže vidíme, no. Já bych jim ještě doporučil, prostě dělejte to včastějc, neflákejte se, pěkně ty penízky prostě vypotřebujete a až se budou blížit volby, tak aby vás prostě lidi už měli plný zuby a vy, abyste měli prázdný kapsy, o. takže možná, že tohle by byla jako dobrá technika, prostě trošku jako vytlačit, protože teď co to mohlo ovlivnit? Nic, jako, že by to ovlivnilo Kdy budou komunální volby, že by to na ně mělo vliv, nemyslím si. Uh, mohlo by to mít určitý vliv na ty senátní volby, na to je potřeba dát pozor. A já bych si velice přál, aby uh, se uh, jaksi tato konzervativní, uh, tento konzervativní prout, aby se uh, byl schopen domluvit a obsadit uh, ty senátorské volby. Uh, do té míry, tam je teoretická šance, že už teď by se to mohlo zlomit i ten uh, Senát, že by tam mohla být nadpoloviční většina, což by bylo velmi, velmi žádoucí. No, tak já ti moc děkuju za poslední je, velmi optimistická slova. Až bych nečekal, že po tom všem, co jsme tady nahromadili, na, jako na tu jednu kupu, je, ještě může přijít nějaký typ optimismu. Ale ty si prostě nezlomnej, takže děkuju za optimismus, děkuju za tvoji dnešní e, účast v dualogu a doufám, že se v žádném případě neslyšíme na posledy. A já moc zdravím na Slovensku. Tak, děkuju. děkuju také samozřejmě pánu Spišiakovi za, řekl bych, kniplem toho našeho rozhlasového letadla. Nebourali jsme zatím, což je dobrá, dobrá znamení, a, takže díky, díky a věřím tak také, že naše spolupráce tímto nekončí. Odpojit nebude? Nebude. Dobře, pan Spišiak je skromný člověk. Každopádně děkuju hlavně vám všem posluchači a posluchačky, ať jak říká můj kolega Vlk, ať už jste na tom šerem světě kdekoliv, to je hezká flosko a já ji rád používám, protože je velmi přesná. Díky internetu jsme se všet kdekoliv jste a když nás chcete slyšet, tak nás prostě slyšíte. No a nakonec, předávěrčným rozločením ještě ohážka poslední písničky. Tahle písnička už tady jednou když si zněla, když jsme se bavili na téma médií eh, a politiky, ale protože ty první tři byly úplně čerstvé nové z posledních týdnů, tak jsem říkal, doplním to o něco o takový jako o klasiku. Aby to mělo nějaký takový trošku humorný jako závěr, tak jsem vybral píseň, která vám jistě na Slovensku nebude cizí neboť máte uh, médium toho názvu také ve svém portfoliu a ten, ta písnička se jmenuje Deník N. Okay. Takže vážení a milí, mějte se krásně, uh, pište básně, to je docela zdraví jako na relaxaci a na, na uh, jakési provzdušnění duševních cest a těším se s vámi ze všemi za dva týdny naslyšenou Deník N. Jsem potkal lidku smíšou, Míšou, Řekl jsem jim, že o nich píšou. Uh.